din minutul 60. Claudiu Cheșeru a marcat pentru Ludogore Țărazgrad, învinsă însă pe teren propriu de FC Copenhaga, scor 2-1. Cosmin moții a fost integralist în echipa bulgară. Fiorentina cu Tătărușanu în poartă, dar fără Iannis Hagi în lot, s-a impus cu 1-0 în deplasare la Borussia Mönchengladbach. Andrei Prepeliț a intrat pe final la Rostov în victoria 4-0 cu Sparta Praga, la fel și Rusescu pentru Osman Lispor în deplasare la Olimpia spireu 0-0. În fine, Ovidiu Hoban a jucat până în minutul 67 pentru Hapoel be'er Sheva, învinsă cu 3-1 acasă de beșictaș. Edin Dzeko a reușit un hat-trick pentru Ase roma care a câștigat cu 4-0 în deplasare derbiul rundei cu Via Real și tot trei goluri a marcat Ibrahimović toate ale victoriei lui Manchester United, 3-0 cu saint -Etienne. Ce bă, nu se mai opresc astea pe cuvânt. Nu știu ce am făcut în dimineața asta. Da, bună dimineața! Salut! <laughs> Domnul Luca, ce mai faceți? Ce să fac, uite, cu meciuri, cu astea, cu ale mele. Da, aveți ceva de zis sau zic eu? Spuneți! Da? <laughs> am văzut că la petrolul, galeria Peluza Latină strânge bani pentru echipă. Da. Ca să deși ne ajungă, precum rapidul... Da, suporterii sunt invitați să doneze câte 50 de lei pentru echipa petrolul și, în schimb, pe tabela stadionului va apărea fotografia sponsorilor înaintea și în pauza meciului. Ceea ce vorba unui bun amic, mi se pare un gest frumos, pentru că la Craiova n-au pus niciodată poza lui Mititelul pe tabele, deși și Mititelul tot 50 de lei a dat. Nu știu ce să zic așa. Eu nu prea am pricep, dar asta mi-a zis un amic... Că... Atunci când a văzut da. Pe principiul ăsta nici copos n-a fost în Giuleș vreodată sus. Păi nu? Acolo pe tabela. Da, oameni de treabă aștia pe belul renunțăm la 5 la beri, o pizza sau 3 pachete de țigări. Spune, păi, dar ce bere beau oamenii ăștia? E uite, 10 lei berea, treabă da. la petrolul. Eu nu calor. știu dacă e cea mai bună inițiativă, că așa au fost sponsorii, exact cum ziceai și tu, și la Craiova, și la Rapid, și uite unde au ajuns. Da. Deci înțeleg că dispare și petrolul. Pf, cel mai probabil. Acum dispărut deja. Adică, Acum încerc să încerc să-l revitalizeze. Încerc să-l revitalizeze. Încerc să asta. Hai că suntem bine, începem perfect. Bună dimineața. Te aceeași frecvență cu tine?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 Whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing sweet home Alabama on summer long. Singing sweet home Alabama on summer long. Catching wall up from the dock, watching the waves roll off the rocks, she'll forever hold a spot inside my soul.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 Summer long. Uite blatul, se semne că vine vara. La radio. Noi suntem aici, avem fierbința la suflete, Ce să zic? Avem minim calde de când ne știm. Bine. Vreau să înghesui două știri. Vrei să această... înghesu două știri? Da, să înghesu da. două știri. Aș vrea să înghesu două știri în această Avanzați, prima vă internet. rog, ca să avem loc toată lumea. Prima. Guvernul a dat o ordonanță, guvernul Grindeanu a dat o ordonanță, ordonanța numărul 2, pe 2017, prin care a îndeplinit o promisiune electorală a PSD și anume a dat gratuitate pe transportul feroviar tuturor studenților. Foarte bine. Asta a fost ordonanța, o promisiune electorală. La Partidului Social Democrat, toți studenții gratis. la a apărut rău după aceea. Da, știți ce s-a întâmplat, da. La manifestație <laughs> și s-au adunat au foarte mulți. Ce tare, puteți să venim da. să apărăm statul de drept. Da. E, acum, la Senat, ordonanța de urgență a ajuns în dezbatere și Comisia de Buget Finanțe a făcut o mică modificare. Um... Căți nu mai Dar nu rămâne gratuitate pentru studenți Dar numai atunci când se deplasează Între locul în care studiază Și localitatea de domiciliu Aha. Bun, nu poți să contești asta, nu? Corect. Adică, dom'le, asta de e, e Gratuitatea studentului da, vezi ce schimbare? Adică, ea nu mai vă plimbați, voi, așa cu trenul pe banii noștri, ce -a trebuit. Nu? Ce -a trebuit? că e pelebuit, nu? făcut da. și scandal. Pe Puteți trebuie. să vă duceți acasă, dacă vreți. Ea merge și protestați în bucătărie la mama, da? Bun. O să vedem dacă treci. O a doua știre scurtă, apropo de reacția autorității pentru protecția copilului. Știți că este dezbaterea asta cu copiii care au fost la proteste. Autoritatea a zis că se încalcă legea. Grija mare, vă avertizăm. Ministrul Muncii a zis. Da, da, da lege Care interzice, au fost sesizări multe! Nouă, câte au fost? Un fost secretar de stat la Ministerul Muncii, Ioana Soiu, s-a apucat să documenteze și uh, a descoperit că au fost 29 de sesizări în toată țara, 25 în București, dintre care 6 la telefon alte patru în restul României și pentru comparație anul trecut la telefonul copiilor au fost înregistrate 88.986 de sesizări dintre care 10.536 au necesitat monitorizare de lungă durată iar 1.800 au fost de violență fizică dar pentru cele aproape 89.000 de sesizări la telefonul copilului pentru diverse abuzuri asupra copiilor nu am avut vreo, vreun avertisment public al autorității pentru da. protecția copiilor Deci 25 de sesizări anonime au provocat o reacție majoră Din partea doamnei Lia Vasilescu Care a spus să se încalcă legea când se iese cu copiii la protest În schimb, la 89.000 de sesizări Ce-mi ce mie anonimele astea Știi că dacă da. vrei să-ți reclami un vecin Îți asum faptul că vecinul va afla că tu l-ai reclamat ca să nu poți să faci chestia asta Mai spunem oricând. despre asta Nu, vorbesc serios Am, am aflat total întâmplător da. De între, la un prieten zi, un, prieten. un și... Da, da, da Cum adică, domnul Zafia? Deci... Nu înțeleg de ce la protecția copilului Dacă faci o sesizare Trebuie să rămâi anonim Asta da. Nu dacă... să stau copilul Zic cu vecinii da. nu înțeleg. Deci cum ai descoperit tu Că nu da. poți să-ți reclam vecinul Fără să rămâi anonim Pentru că m-au reclamat vecinii A, da. A, ai aflat Și am întrebat Și era obieca să muzica tare. Vorbesc de mai, nu știu cum acum, când eram mai tânăr. Acum depinde, depinde <laughs> și ce muzică asculți și tu, că, na, poate că oamenii... Da, Ascultam Ed Sheeran, chestii de genul ăsta. Ed Sheeran. Dar mă rog, contează no. prea puțin. Dacă ai idee, adică, da, cum vine asta anonime? asta e țara. Deci să trăim, să fim fericiți, e foarte bine. Și e foarte frumos. Înțeleg că sâmbătă se adună iarăși copiii. -a ea, aia, ai, asta probabil copii. că o să vină iarăși <laughs> sesizării. Mamă, deci să-i enervez, mă. Lor, eu, eu nu vreau decât să uh, sesizez faptul că nu s-a pierdut niciun copil în piață. Bă, <laughs> da, să-i enervez, mă, amicile, Pe cuvânt, ce greșeală! N-a fost niciun incident până la urmă. Da, da a fost Se nimic. mai pierd copii, se mai așa, da, nu s-a întâmplat absolut nimic. nimic. Bun. 7 și 25, a început emisiunea Busy Day cu moi Guran imediat. Hai. Ține volanul!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 Bobiță, nu. Îmi pare rău că vocea. Și mie. Facem pace? Pace! Uh -huh! La ANG și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte. Detalii pe ang.ro Cu toți așteptăm primăvara. Tu nu? Hai la Flanco și descoperă reducere de până la 500 de lei la electrocasnicele Indesit. Mașina de spălat Indesit cu program special pentru echipament sportiv și economie de energie este acum 799 de lei. Flanco! Sunt weekenduri în care alții văd obstacole. Tu vezi oportunități. Lucrurile pe care abia aștept să le descoperi te așteaptă la cel mai apropiat showroom Ford. Noul Ford Kuga este mereu pregătit pentru aventură. Profită de oferta de lansare de 19.950 de euro, TVA inclus. Vină în perioada 24-26 februarie la Ford Open Weekend. Cât de Cuga ești! Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer. Uai și ghinii acasă, uai! Acum ai acoperirii națională și dacă te portezi la Digimobil, ai să primești din partea acasă un smartphone 4G, olview P6 Energy Light. Și pe urmă, 50 de GB lunar net mobil. E super! Intră pe digimobil.ro,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 Iubirii, la Carrefour ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 17 și 18 februarie ai ceafă de porc fără os la 14,49 lei kilogramul și până la 50% reducere la textile de casă. Iar până pe 22 februarie ai Black Promo cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Carrefour, pentru o viață mai bună! Te doare gâtul și tușești? <coughs>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 Heiner, ajutoarele reale ale casei tale își calitățile, funcționalitate, design și rezistență. La EMAG ai până la 40% reducere la electrocasnicele mici Heiner. Comandă acum aspiratorul fără sac Hainer cu putere 1200W, sistem ciclonic și filtrul HEPA la doar 233 de lei. EMAG. Online va fi mereu simplu.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 Let's oh. go. La Mega Image și Shop'n'Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Cât dore mega? În perioada 17-19 februarie ai suc fresh de portocale 480 de mililitri la doar 3 ,99 lei. Pastă de dinți Colgate Advanced White 50 de ml la doar 3 ,49 lei. și ativ cu o cucuricadara mălai grișat 500 de grame, cumperi un pachet cu doar 1,85 lei și primești încă unul gratis. de promoție de weekend de la Mega Image. Știați că și în România o afacere pornită într-un garaj poate ajunge la venituri de peste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 Yeah. Yeah. Europa, e Europa FM. Chiamă-i bună muzica. 7 și 32 de minute ascultați Europa FM. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Busy Day cu siguran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! În ultima lună, numeroși oameni politici și, așa zis, jurnaliști, nu știu cum să le spun, au vorbit cu foarte multă irresponsabilitate, din punctul meu de vedere, despre riscul de rupere al țării, culminând, chiar dacă vă mai amintiți, cu o declarație a doamnei primar general al Capitalei, care numai m a zis că în piața Victoriei sunt trupe nazi, nu corporatiși cu copiii în brațe care cer guvernului să nu mai fure. Urmărind în paralel cum se pregătește bugetul României pe 2017, sincer să vă spun, mie mi s-au părut cinice aceste declarații, dar din alte motive decât ați putea crede. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM! citit al altării în ziarul Viața Liberă din Galați că la se fac pregătiri pentru o investiție de 28-30 de milioane de euro într-un spital. Uite, chiar anul ăsta, guvernul alocă 30.000 de euro pentru studiul de fezabilitate. Am rămas puțin uimit căci, fără a fi un urmăritor înfocat al realităților județului Galați, mi-a revenit în minte un articol de acum câteva luni din aceeași gazetă în care se spunea că la spitalul județean din Galați doi medici lucrează cât trei, iar în anumite situații se apelează la cadrele medicale pensionate în lipsa medicilor, evident. Tare, nu? La Tecuci de unde ori face rost de cadre medicale? Bine, Tecuciul e la vreo 70 de kilometri de municipiu Galațiar, o populație de puțin peste 30.000 de locuitori și chiar am văzut în piața victorii la guvern niște cetățeni care ziceau că din Tecuci și care purtau o pancartă pe care scria că acum chiar le-a sărit muștarul. Prietenos din Fire, le recomand și eu să se orienteze până le-o face Dragnea spitalul de 30 de milioane de euro la spitalul orășenesc Panciu, care e în Vrancea, însă, dar de nu de de Tecuci, iar luna trecută chiar a primit un tomograf de 5 milioane de lei. Bun așa. Înainte să intrăm în fondul problemei, vă mai atrag atenția asupra unei știri de pe Hot News, care a descoperit că în județul Olt, la Fălcioiu, o comună tradițională oltenească, primarul a alocat peste 150.000 de euro pentru o scenă mobilă cu sistem de sonorizare și lumini. Și încă vreo 50.000 de euro pentru 19 costume și 4 toalete ecologice. Costume populare, bineînțeles. În total, vreo 200 de video. Contactate reporter, primarul a zis că nu sunt bani de la Dragnea, sunt bani europeni și că e normal să ne conservăm tradițiile, ceea ce sunt de acord, așa este. Cu o singură observație, totuși, să-i dăm cezarului și al cezarului. Banii de cofinanțare, cumva tot de la domnul Dragnea Vin, că Ministerul Doamnei și e acum responsabil și de fondurile Europene. Aș putea continua cu astfel de exemple dacă vreți până la finalul anului 2017, că am un întreg buget la dispoziție, dar zic să mai lași ceva și pentru Republica Fantastică România, cât și alte e motiv, oricum pentru care le-am Acum. Dacă iei fondurile pentru marile proiecte de infrastructură pe anul ăsta, o să observi o coincidență bizară. Exact în județele cu orașe mari, adică exact pe unde a ieșit lumea în stradă, alocările de bani sunt ca și inexistente. Desigur, poți să explici Timișoreanului că la Severin e sărăcie și e normal să dea guvernul mai mult județului Mehedinți. Sau Clujianului că dacă Telormanul e județ sărac, e normal să primească cei mai mulți bani pentru drumuri județene. Sau să explici lui Chirica de la Iași că nu i ca la alt situația la el, dar probabil... Problema este că nu prea va crede nimeni asta. Sunt deja largi dezbateri peste tot că banii s-au concentrat pe sudul țării, ceea ce este parțial neadevărat. Adevărul este că banii de infrastructură de transport s-au concentrat pe sudul țării. Ceilalți sunt în continuare în pixul doamnei Șaideh, care va semna pentru spitalul de 30 de milioane de euro de la Tecuș, dacă vrea, sau pentru orice altceva. Eu însă, ca un mitică ce trăiește la capitală, dar are neamurile de la Severin și până la Timișoara, vă spun sincer că n-am avut bucurie mai mare decât să aud în piața operei sau să-i pe Cluj Gen strigând București luptă București ne-am simțit cumva mai unii, să știți. Acum, ce să le spun eu lor, timișenilor sau clujenilor sau ieșenilor, dacă s-au renervat pe suduțării? Că domnul Dragnea are de gând ce anume cu țara noastră. Că face asta ca să-i enerveze pe ei, ca să-i pedepsească, ca să ne dezbine. Vedeți, de-aia vă spuneam la început că exact ei, pesediștii, erau ciniș rău atunci când vorbeau de ruperea țării. Sincer să vă spun, eu mai am o singură întrebare de acum. Le știți pe alea Tăriceanu care tot visează să ne scoată din UE, Dar știți și avertizmentele americane? ilor că nu mai vor cu Natul dacă nu se alucă 2% din fiecare țară. Probabil l-ția auzit și pe președintele Iohanii spunând că o vrăja cu alocarea de anul înlăs pentru armat. De a zic, mai am o singură întrebare, Oare domnul Dragnea face toate asta cu țara noastră pentru că vrea ceva, nume sau doar așa, din prostie. Nu știm noi să nu știm, dar sigur o să aflăm la un moment dat. Mulțumim de are mult 7 și 37 de minute te pregătim pentru avocatul diabolului astăzi la unuiși un sfert. Ce da. subiect avem uh, astăzi? O să vorbim despre legea produselor românești în uh, supermarketuri, care atrage un, un început de procedură de infringement uh, pentru România din partea Uniunii Europene și uh, subiect, mă rog, știre care a readus subiectul în uh, atenția publică. Deci, cum facem să cumpărăm românește din supermarketuri? Despre asta vorbim la avocatul diavolului azi. Vlad Petranu, Cristian Tudor Popescu, Uno și un sfert. Pastila Bizy Dave a fost oferită de... Transilvania, Banca oamenilor întreprinzători. Europa e Pe aceeași frecvență cu tine. Europa e fru. Am că se poate, că pot să scape no trecut. Doar să-mi dau voie să iubesc, să iubesc, dar eu nu am grot. Prin de iubire și răbdare, eu te vedeam un prefăcut. Mă în brațe și îmi spunea cum nu spunea acum.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 că trece timpul felii 7 și 41 de minute. Vă salutăm din nou și vă invităm să vorbim la 0372069599. Da, România se schimbă și unii ar spune că se schimbă rău, alții că se, se schimbă. schimbă în bine, dar cert este că se schimbă. Proiectul de lege privind parteneriatul civil a primit un vot pentru de la Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților. Proiectul ăsta de lege, mă rog, inițiat în 2013, Remus Cernea, pe vremea aceea deputat, uh -huh. acum nu mai e, deci pe vremea aceea Remus Cernea a fost întrebat de o reporteriță din Constanța dacă va iniția un proiect de lege în sensul ăsta și a spus că este o idee. Rezultatul a fost că a existat o poziție majoră inițial, de principiu, dar pe parcurs opoziția sau discuția a ajuns la chestiuni tehnice. Și după ce proiectul a fost respins în Senat, printr-un vot destul de controversat, fără quorum la momentul respectiv, dar asta este, s-a trecut în acte că a fost respins, acum a ajuns la Cameră, unde, repet, Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților a avizat favorabil. Și au votat pentru acest proiect de lege, inclusiv deputați PSD, alături de PNL, USR și UDMR, ceea ce constituie în sine o premieră. Știți că, în paralel, există o inițiativă a Coaliției pentru Familie, care a strâns 3 milioane de semnături, uh -huh. pentru a interzici sau pentru a declara căsătoria uh, ca un act între un bărbat și o femeie, în Constituție. Parteneriatul civil nu, se ref nu e despre căsătorie, deși parteneriatul civil seamănă foarte mult cu căsătoria, și nu se referă deloc la sexul celor implicați în parteneria. Și vreau și să vorbim un pic, imediat o să explic, dar mai întâi să, uh, să dăm numărul de telefon 037 599, și să invităm să sune pe cei care au ceva împotriva idei de parteneria civil, și, uh, și pe cei care susțin asta. Și să vorbim deci un pic pe despre lumea. asta. Deci toată lumea. Îți pare moment. bine că e precizat și cei care te... sunteți împotrivă și da. cei care sunteți pentru. Deci proiectul ăsta reglementează concubinajele, de fapt, în orice cuplu, indiferent de sexul partenerilor și cred că acum, după ce domnul Liviu s-a mutat cu secretara, proiectul are ceva mai mult șans, că nu e chiar o căsătorie. Da. Uh, textul urmează să ajungă la Comisia Juridică. Acolo va fi întocmit raportul și, mă rog, Comisia Juridică este foarte importantă. Pe acest parcurs. Adică e mai importante decât Comisia pentru Drepturile Omului. Ce înseamnă parteneriat civil și o căsăt... ce înseamnă parteneriat civil? Se încheie la notar. Deci nu te duci la cum era pe vreun, la sfatul popular, nu te duci la primărie, da? La te duci la notar, încheie o înțelegere. Îți dă dreptul, dacă ești partener, să fii aparținător la spital. Adică, în momentul ăsta, dacă eu și cu Zaf, de exemplu, ne-am iubit și am locuit împreună, <laughs> și bietul lui Zafii s-ar întâmpla ceva cum ar fi. Da, de deci ce să mi se întâmple mie? Băi, și. punem verzi. cazul. Așa. Da? Dacă ai ajunge la spital, să zicem, să fie operat, să se scoată o măsea. Da. Eu n-aș putea să întreb doctorul care e situația cu tine. Da. Înțelegi? Pentru Domnul că n doctor, Dar dacă, mult, am fi în partenerial, partenerial, dacă am fi în parteneriat civil, eu aș fi considerat drept. aparținător da. și aș fi. Bun. Am putea să ne luăm credit împreună. Hmm. Da, să s-ar pune la comun veniturile. Încă o dată, e un exemplu, el la știu, adică nu pot, chiar putea nu pot să vină Da, la moștenire. Adică dacă domnul Zafiu ar muri, eu aș putea, <laughs> Bă, la dacă ce am parteneriat civil, aș putea să-l moștenesc pe Zaf. De nu ce? știu ce anume să moștenesc de la el, dar fine, locul de parcare. Locul de parcare, da. A, am avea drept de habitație. Adică am putea locui împreună și dacă domnul Zaf din nou s-ar prăpădi înainte de vreme, nu m-ar putea da afară rudele domnului Zaf. Adică aș rămâne acolo. Violența în familie. Dacă domnul Zaf m-ar bate, <gântu -i> deci legile pentru violența în familie sunt mai aspre decât pentru violența pe stradă oarecare. Parteneriatul civil ar însemna că violența unui partener asupra s ar considera violență în familie și s-ar pedepsi mai aspru. Bine, asta se încheie, se încheie foarte ușor spre deosebire de divorț, unde la divorț se caută o culpă a cuiva, se face partaj, nu știu cum, aici e mai simplu, de o declarație și nu există culpă. E unilaterală treaba. Ceea ce, desigur, un... adică se știe că, în general, în divorț, bărbații sunt de vină. În cazul tradițional, acum ar fi un dezavantaj. Da, și... Um... Se stabilesc daune la căsătorie. Henrica loptule, de exemplu, dădea daună totală la neveste <laughs> când divorța. <laughs> Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal, și intră în direct în deșteptarea deci parte... la Europa FM. Ele recupera prejudiciu, asta da. e. <laughs> Deci, parteneriatul civil, fiți atenți, este aproape ca și o căsătorie, numai că e mai simplu de încheiat și de desfăcut. Da. Și atunci mă întreb cine ar mai fi interesat să se mai și căsătorească. Bogdan, bună dimineața! Da. Salut, Bogdan! Bună dimineața! Mă să zi, bucur să vă Să zici avut. mai tare, Bogdan, te rog! Da. Bună dimineața, mă Eici... bucur să vă Vă ascult fiecare dimineață în drum spre serviciu. Da. Uh, V-aș da un exemplu de utilitate da. a legii și un exemplu de inutilitate a da. propunerii legislative despre care se discută. Uh, a fost un caz. Da. un tânăr cu o tânără da. au uh, conviețuit împreună deci nu s-au căsătorit, dar au trăit împreună în jur de șapte ani da. ea avea apartament proprietate iar el nu avea aproape nimic, dar din serviciul lui a investit în apartamentul respectiv în șapte-opt ani undeva la 50.000 de lei, peste 10.000 de euro așa pentru că nu erau căsătoriți, deci n-aveau niciun act la bază. Când s-au despărțit, ea a, i -a plecat și... să se despartă. Ea i-a spus să faci bagajele și pleci. Da, și el a plecat și a rămas -a cu dizonflat. bine, plec, dar banii investiți aici, unde da. Da. sunt... Și atunci, el a plecat doar cu hainele de pe el, iar ea a rămas cu apartamentul și cu investițiile de peste 10.000 de euro. Da. Asta e, ce să-i faci? Ce meschin, mă, să ceară banii înapoi de la fată. Da, dar frate, asta da. e, domne, i-a luat lustra, asta e. Da. Mulțumim tare mult Bogdan. a luat lustra. Ciprian, bună dimineața! Bună, Ciprian! Bună dimineața! Salut! Bun Pentru bun sau asta. împotriva idei? Suntem împotriva idei. Așa. Sunt pe cu un coleg aici, în mașină. Da. Dar așa mergem la serviciu. Da. Uh, dragii mei, mă întreb și eu Chiar vreți să răsturnăm lumea asta de tot? Să fricăm de tot? Să mai fie cum a fost odată? Mm -hmm. Chiar înțează. trebuie domnul Da, sunteți, să, Stați așa să... Dar sunteți împotriva parteneriatului civil Între persoane Suntem de același Stați civil puțin. și pentru familie Stați așa, stați Ei, așa Dar dacă e vorba de un bărbat și o femeie Adică dacă nu se căsători și trăiesc împreună Dragul meu, ideea de familie este de la Dumnezeu și eu cred că Familia este formată din bărbați și femeie, așa cum trebuie să fie colegi, iar copiii trebuie să aibă tată și mamă. Și o familie în care este așa. Cum Asta spunea Vlad. Stai o secundă, partener, stai să ne lămârim. Deci partener, un bărbat și o femeie, adică... Fiți, aveți copii? Nu, am, am trei copii. Să vă trăiască. Băiat, Mulțumesc, fată, mă. ce? Am un băiat și două fete. Bun. Băiatul, înainte să se căsătorească, se mută cu logonica lui, cu fata lui, să zicem. da? și da. se iubesc, adică se, nu s-au căstorit încă dar se mută, e o chestie uzuală, obișnuită cred că nu aveți da, da. nimic împotriva idei. și la nu. un moment dat unul dintre ei are, ajunge la spital înțelegeți că legea în momentul ăsta nu-i dă voie celuilalt ce spuneți, mea, va, poate nu, să este foarte practic, stați puțin să avem un dialog, că celălalt nu poate întreba la spital nimic că nu e considerat ba, da, poate întreba, dar, dar nu îi se răspunde poate întreba, sigur că da, dacă s-a iubit și bine, este normal să iubești pe cineva, dar eu apăr ideea de familie, când dețin. Ok, am înțeles. Mulțumim tare mult. Foarte uh, bine și Ioan, eu apăr, e o chestie foarte bună în familie. Hai să vorbim cu Anca, Buna dimineața. Buna Ancuța. bună dimineața! Să bună Bună dimineața! Bună dimineața. Vă bucur să vă aud. Te și eu sunt tot pentru ideea de familie, dar nu sunt împotriva ideii ăștia pe care-ți pus-o acum, pentru că în alt caz, da. doi îndrăgostiți, el liber profesionist, el era angajată. Da. El face o prostie, are nevoie niște bani, nu o face un împrumut pentru el. Da. Urma chestia să se căstorească. Așa. După chestia asta, la o vreme se despart. Ea a rămas să plătească singură tot. Iată. Da, adică de ce Și un act administrativ? Dar întrebarea mea e de ce, cu ce mă deranjează când doi oameni trăiesc împreună oricum în casa lor? Uh, să aibă dreptul să se viziteze la spital, să iau un credit în comun, să poată moșteni unul de la celălalt ceva. care ce e problema statului aici? De ce statul le interzice acestor oameni? Le spune că nu aveți dreptul să vă vizitați la spital decât dacă sunteți căsătoriți. Daniel, bună dimineața! Ok, salutare! salutare. Salut. Băieți, da. uh, sunt pentru, acesta e un lucru foarte util, sunt da. o de oameni care trec în concubinaj și așa mai departe. Da îi ajută mult. Dar rămâne o chestie pe care n-ați menționat-o. Și da. nu știu dacă e spus, propus în legea asta. Spune. Ce se întâmplă când apare un copil? Că ați spus că se destramă da, foarte simplu da. parteneriatul. Ce se întâmplă în cazul ăsta? Mamă singură, părinte singur. Da, este o bună întrebare. Da, adică Mulțumim tare mult! Stai, uite, aș vrea să vorbim și cu Cristina, s-ar putea să fie ultimul telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! M-auzit? Da, sigur da, că da, da. te auzim, dar tu da, ne auzi? Da, vă aud foarte bine, vă Te rog! Um, eu sunt de acord cu faptul că înainte efectiv de căsătorie, care de fapt pentru mine înseamnă un simplu act, da? Să se trăiască împreună, să se investească împreună și da, mergi și, și te asumi și un risc. S-ar putea să investești tu, s-ar putea să investească el. In în momentul în care pleci împreună la drum și chiar te-a trăit împreună fără să te căsătorești, mergi din punct de vedere al dragostei. Adică nu te mai gândești și la partea financiară. Faptul că unul are sau celălalt nu are sau faptul că investești amândoi, astea sunt lucruri pe care ți le asumi. Tu pleci împreună să te iubești cu acel om, indiferent că vorbim de un bărbat, de o femeie sau chiar și uh -huh. de cealaltă parte. Am înțeles. Dar nu este nicio referință la copii în proiectul de lege. Este referitoare numai la bunuri. Ok. Trebuie să ne oprim aici, Da. vin știrile peste noi. Avem, avem vești bune, avem 4.000 de euro astăzi, bani pe care îi dăm la dublu sau nimic. Luca? Că de curând. Da. Luca fierbe de dimineață. De unde are de, unde de ales așa. La, la încetarea parteneriatului civil, cei doi parteneri vor decide de comun acord situația copiilor născuți pe durata parteneriatului. Dacă cei doi parteneri nu se învoiesc asupra situației copiilor născuți pe perioada parteneriatului, va hotără instanța. Deci, exact ca în cazul divorțului. Avem de data asta și o bijuterie, valoare de 1000 de euro. Eu o țin pe a știi? O dăm după ora 8. Între timp, însă, vin știrile Europa FM. Bine, mulțumim tare mult pentru telefonele de astăzi. Vom mai sta de vorbă. Vlad, vrei să fii partenerul meu civil? Îți dau bijuteria de 1000 de euro. Asta stai mai ziua, date. Nu. Nu.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 Despre firmele cu ING profesional Startup sunt multe de povestit Dar ce trebuie să ții minte E că toate afacerile înființate de maxim un an Au comisiune de administrare zero în primul an De contract, plus plăți și încasări La orice oră, direct din Homebank Săptămâna asta la McDonald's Îți încep ziua cu o cafea din partea casei În perioada 13-17 februarie Te așteptăm la mic dejun Să te bucuri de ofertă Vino și tu să savurezi o cafea din partea casei Află mai multe pe McDonald's.ro cu toți așteptăm primăvara! Tu nu? Hai la Flanco și descopere Huawei pe 8 Light 16GB, Dual SIM, 2GB de RAM și cameră foto de 13MP la doar 699,99 lei! Flanco! La Selgros ofertele nu-și iau liber nici măcar în weekend. Între 16 și 19 februarie ai aripi de pui congelate Cocorico la pungă de 1,5 kg cu doar 9,98 lei. Prețul conține TVA și oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 Este Black Friday de iarnă cu sute de prețuri înghețate. Între 16 și 22 februarie la Altex ai cuptor încorporabil electric și plită încorporabilă Arctic cu 5 ani garanție și reducere de 410 lei la prețul de Black Friday de 899,9 lei. Iarna se termină atunci când îți iei tot ce vrei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Suntem europeni, suntem cetățenii planetei, dar suntem și români. de eu mă bucur atunci când cineva ne ia așa cum suntem Cine ne oferă de toate. Fix cu ne place nouă. Ai chef de ceva bun? Atunci vină la Penny Market. Săptămâna asta ai toffi-fi, praline cu caramel, 125 de grame la doar 5,99 lei și mere golden la doar 2,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 15-21 februarie, limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 Happyflor restabilește echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor. Flore delicată de Happyflor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Doar cu Bila Card ai vineri 17 februarie 25% reducere la tot sortimentul de detergent și balsam de rufe. Bila, Generoși în fiecare zi.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 Este Black Friday de iarnă cu sute de prețuri înghețate Între 16 și 22 februarie în magazinele Altex și pe Altex.ro Ai televizor LG, LED HD, Game TV, diagonala 81 de centimetri 3 jocuri integrate și telecomandă LG Quick Remote Cadou La prețul de Black Friday de 799,9 lei Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România Ascultă-mă, totul este conectat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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrii nori, acoperă vestul, nordul și centrul țării, unde mai ales spre vor fi precipitații slave sub formă de ploaie, iar la munte mixte, în restul teritoriului ceață, la începutul zilei, apoi cer variabil. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 2 și 12 grade, în capitală vremea se va încălzi ușor, soare și o maximă de 6 grade Celsius. 22 de județe se află până la nou sub avertizare cod galben de ceață, punere de chiciură și condiții de polei, zonele afectate le găsiți pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Atenție la volan, avertizează centrul infotrafic, vizibilitatea este redusă la mai puțin de 100 de metri pe autostrăzile A1, Deva, Nădlac și pe A3, Câmpiatur, Zigilău. Se circulă în condiții de ceață și pe A2, București, Constanța, între kilometrii 40 și 50. Continuăm știrile persoană apolitică. În afara coaliției de guvernare, aceasta va fi propunerea premierului pentru postul de ministru al justiției, un nume am putea afla săptămâna viitoare. Sorin Grindeanu a făcut declarația la Bruxelles, unde s-a întâlnit ieri cu prim vicepreședintele Comisiei Europene. Am avut discuții cu câteva persoane care au în acest moment un background profesional, dincolo de orice contestare, care au arătat și-au făcut în acest domeniu foarte multe lucruri Continuă zilele următoare chiar și în weekend întâlnirile pe care o să le am cu asemenea persoane pe care le consider eligibile ca să Concluzionez, cel târziu la mijlocul săptămânii viitoare, o să fac o propunere și ar putea fi una care nu, este, nu face parte din coaliția de guvernare, adică este o persoană politică. Cei doi oficiali au discutat și despre mecanismul de cooperare și verificare. Franz Timmermans a declarat că depinde doar de oficialii de la București cât de repede se va renunța la monitorizarea pe justiție. Salut, abrogarea Ordonanței 13. Sfatul dat Guvernului româniei ca modificarea legislației penale să se facă cu deschidere totală și cu participarea tuturor celor interesați, astfel încât să fie evitate neînțelegerile și suspiciunea că se încearcă slăbirea luptei anticorupție. Dacă acest proces e făcut transparent, Comisia va avea încredere că rezultatele vor fi cele așteptate, iar lupta anticorupție va fi menținută în același timp și ritm susținut. Ce așteptăm noi să se întâmple e trecut în raportul MCV, pentru ca lupta anticorupție să fie ireversibilă. M-am angajat personal să îndrum guvernul Grindean în legătură cu ce anume e de făcut. Asta nu are legătură cu vreun partid sau cu vreo discuție politică. Ține de manifestarea voinței poporului, dar și de guvern și de parlament, care trebuie să asigure românii că țara nu va mai fi lăsată pradă corupției sistemice. Despre asta e vorba în mecanismul de ver No longer in the grips of systemic corruption and that is exactly what the CVM process is all about. Șeful Guvernului a susținut că lupta anticorupție va continua în România. Comisia Europeană și exprimă anterior îngrijorarea față de încercarea Guvernului de la București de a modifica legislația penală. Vizita lui Sorin Grindanul la Bruxelles continuă. Astăzi va avea întâlniri cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și cu cel al Consiliului European Donald Tusk. La București continuă audierile la DNA în dosarul privind elaborarea controversatei ordonanță 13. Secretarul General al Guvernului a dat ieri explicații ca martor timp de trei ore în fața procurorilor de corupție. Stenograma desecretizată de premier a ședinței de guvern din 31 ianuarie arată că Mihai Busoioc i-a dat asigurări că documentul avea toate avizele necesare. În același dosar au mai fost audiații Grațiela Gavrilescu, ministrul pentru relația cu parlamentul și foștii secretar de stat de la Ministerul Justiției, Oana Schmidt Hăinală și Constantin Sima. Ordonanța 13 este un subiect închis, ne de asigurări președintele PSD, într-o postare pe Facebook, Liviu Dragnea a anunțat că s-a consultat cu președinții consiliilor juridice și pentru a pune cap. Apăt speculațiilor, parlamentarii socialdemocrații vor vota respingerea acesteia. Liberalii au cerut conducerii Senatului ca ordonanța controversată să fie introdusă pe ordinea de zi pentru a fi respinsă în regim de urgență. Dialog politic între Statele Unite și Federația Rusă, deocamdată însă Washingtonul nu are de gând să colaboreze pe plan militar cu Moscova, așa a declarat secretarul de stat al apărării James Mattis la finalul reuniunii NATO din Bruxelles. Șeful Pentagonului a încercat de asemenea să dea asigurări că America își va menține implicarea în alianță, în ciuda declarațiilor controversate făcute în această privință de președintele Donald Trump, Lucian Popescu. Întrebat dacă este posibil ca în prezent să se aibă încredere în Rusia cu care NATO are relații foarte tensionate, James Mattis a răspuns că problema Moscovei este că trebuie să respecte dreptul internațional, citez, așa cum este de așteptat din partea oricărei națiuni rezonabile. Ministrul apărării din Statele Unite a adăugat că cererea adresată membrilor NATO de a spori cheltuielile pentru apărare era așteptată și că ea a fost bine primită. De curând, el avertizase statele membre că, în caz contrar, Washingtonul avea să-și reducă implicarea în cadrul alianței. Pe de altă parte, președintele Rusiei Vladimir Putin a acuzat NATO că ar încerca în mod constant să atragă Rusia într-o confruntare. În opinia sa, membrii blocului militar occidental ar continua să se amestece în problemele interne ale Moscovei, o aluzie la controversată anexarea penisului Crimea în 2014. Reacția liderului rus survine anunțului potrivit căruia NATO își va întări prezența navală în Marea Neagră. O unitate specială sub comandă britanică va intensifica antrenamentele și exercițiile din regiune. România este cea care a cerut această consolidare a prezenței în Marea Neagră la ultimul summit NATO de la Varșovia. Alianța analizase această posibilitate și la scurt timp după anexarea Crimeei, însă Bulgaria și Turcia s-au opus atunci. Urmăriți obiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile Europa Noi ne reauzim peste oră. Ioana, mulțumim, sport Luca Pastia! Dimineața, Cosmin Contra a semnat un contract valabil doar până la vară cu Dinamo. Noul antrenor a spus seară la Sport că a fost dorința lui și că la finalul sezonului va discuta despre proiecte de viitor cu conducerea clubului în funcție de ce rezultate va avea până atunci. Contra a luat o primă decizie, meciul de luni cu Fece Botoșani se va juca pe arena națională, fiindcă gazonul este mai bun decât cel din Ștevan cel Mare. Etapa 24 a ligii întâi începe astăzi cu meciul CFR cluj a târgu mureș de la ora 20. Cele mai interesante confruntări ale rundei vor fi CSU Craiova-Steaua mâine seară și Astra viitorul duminică. UBT Cluj și BC Mureș vor juca finala Cupei României la basket masculin. În penultimul act, clujenii au învins-o pesteau steaua Eximbank Exim Bank, 88 la 75, cu Vlad Moldoveanu MVP, 21 de puncte și 11 recuperări. Iar mureșenii au trecut de campionă acest SM oradea 81 la 71, Martinici, fiind cel mai bun marcator al arderenilor cu 19 puncte. Finala Cupei României la basket se va juca di seara de la ora 19 la Sibiu. Luca Bastia, mulțumim pentru știrile din sport. Avem o bișuterie în valoare de 1.000 de euro și o dăm în această dimineață peste câteva zeci de minute. Între timp, Republica Fantastică România. Cât ne costă corupția? Mm -hmm. Ce zici de întrebarea asta? Da, dacă s-ar recupera banii din corupție, al câtelea județ ca productivitate și producție ar fi? Asta, Victor Marina, a investigat ce are răspuns. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Mircu spre joi, Mă iubai până la ce înapoi tonul oți mai târziu, mm -hmm. Nu putem să zbori sau să mai fi. Poza Pozata la minut o scrisoare și atât Nimic mai mult. Scria negru o să-mi pleacă. Ce dacă a durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să moară. Te dorem fericirea de la Naiba pleacă. Am rămas ca un nou. Să morte, te dor, fericirea mea n-ai vă pleacă Mâine o să-mi Ce dacă a venit și nu mai pleacă lasă mă să mor Mai tu mi-ai dat lumea peste Eu loc să ne -i... Antonia pleacă, 8 și 11 minute, 4.000 de euro la dublu sau nimic, odite mai bijuteria în valoare de 1.000 de euro, cu diamante, evident, și bătălia sexelor tot în câteva minute. Aici avea un liner, nu? Da, nu era nimic, Lasă, cu... Republica Fantastică. Republica Fantastică. Țara în care trăim. e important să înțelegem contextul. Republica Fantastică România, la Europa FM. Deci, întotdeauna e important să comparăm, să punem în context. Când vine șeful și zice, mamă, îți dau 10 lei la salariu, te bucuri sau nu? Uh -huh. Depinde cât e salariul. că dacă salariul tău e de 100 de lei, înseamnă că ți-a dat o mărire de 10%. Dacă e 2000... da. Dacă e cum e la domnul Zafiu, 10-15.000 de euro. <laughs> Bine, fiți atenți. Deci, D.I.C.O.T. și-a publicat raportul de activitate pe anul trecut. Și a rezultat, printre altele, că a, Direcția de Criminalitate Organizată a pus sechestru pe bunuri de un miliard de euro. Un miliard, Van, de, mă, euro. Un miliard de euro? Da. Asta e, dacă punești de un ceva, într-un an am făcut autostrada Piteș-Sibiu. Suma este de 8 ori mai mare față de anul 2015. Și, ca să vă faceți o idee despre cât ne costă, de fapt, corupția, trebuie să știți că un miliard de euro ar ajunge pentru construirea și utilarea unui număr de șase spitale regionale. Bun, DICOT nu e cu neapărat cu corupție, dar este o criminalitate organizată. Deci, cam ce se fură în țărișoara noastră? Cu aceeași bani de la DICOT s-ar putea construi și 160 de kilometri de autostradă, cu 50 mai mulți decât are, de fapt, București-Pitești. Și alte comparații le-a făcut Victor Marina. Pe lângă DICOT mai pot pune sechestru pe bunurile celor primiși în judecată și instituții ca DNA ori parchetele obișnuite. Cum pentru moment doar DICOT și-a publicat raportul de activitate pentru anul trecut, o să facem câteva calcule pentru 2015, an pentru care avem suficiente date. Așadar, în 2015, cei de la criminalitate organizată au pus sechestru pe bunuri de aproape 120 de milioane de euro. DNA a avut rezultate considerabil mai bune și au dispus măsuri asiguratorii pentru bunuri de 500 de milioane de euro. În fine, procurorii celorlalte parchete din România au pus sechestru pe bunuri de 2,2 miliarde de euro. Tragem linie și constatăm că în 2015 valoarea totală a sechestrelor asiguratorii a fost de aproximativ 2,9 miliarde de euro. Bun, dar cât reprezintă de fapt această sumă? Haideți să o comparăm cu contribuția județelor din România la bugetul de stat. Evident, Bucureștiul conduce acest clasament cu 6,5 miliarde de euro. Cu toată frauda fiscală din turism și din port, Constanța se află pe locul al doilea, cu 1,5 miliarde de euro. Suma este de două ori mai mică decât valoarea bunurilor sequestrate. Prin urmare, dacă DNA, DICOT și celelalte parchete ar forma un județ, ar rezulta al doilea cel mai important contribuitor la bugetul de stat. Ca idee, 2,9 miliarde de euro au adus împreună la bugetul de stat județele Cluj, Timiș, Prahova și Sibiu. Împreună! Ca termen de comparație, în 2015 toate județele au contribuit la bugetul de stat cu aproape 22 de miliarde de euro. Ipotetic vorbind, sechestrele ar fi putut aduce o creștere de 13%. Ar fi putut, pentru că nu mai e treaba procurorilor să valorifice bunurile respective, fie că vorbim despre mașini, vile, ori terenuri. De acest lucru se ocupă fiscul și în 2015 Laura codruța și declara că doar 12% din prejudiciile dovedite au fost recuperate de ANAF. Am solicitat fiscului datea actualizate privind sumele recuperate, dar până la difuzarea acestui material nu am primit vând răspuns. Noi cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. În noi n avem miliardul recuperat de DICOT, dar avem o tabletă în dimineața asta. Pentru da. bătălia Sexelor, 8 și 14 10 minute aveți la dispoziție ca să trimiteți un SMS cu tarif normal la 1769 cu textul Deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM. Hai că da. simplu Vladare, să... Stai că nu m-am uitat câte întrebări are astăzi, una, două, trei, nu. Vreo da. patru pagini sigur. Da. Uh, 108 întrebări are prevăzute pentru. mai pus pentru 4 astăzi. În dimineața asta. Osta... Deci sunt, am ajuns la 112. E da. Da. cel mai funny concurs de la deșteptarea. Mai dăm, da. dai, mai dai și lui Luca ceva. Nu-i dau nimic lui Luca. Luca, am avut o discuție, am stat. Lasă stabilit. că povestim imediat. Vrei să povestim mai povestim încolo? Povestim mai încolo. Da. Da. să vă povestim negocierea pe întrebări cu Luca. SMS cu tarif normal la 1.7 6.9. Scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne tableta. După tabletă, până în ora 9, dăm și o bijuterie în valoare de 1000 de euro, dacă v-ați înscris pe parcursul acestei săptămâni la concursul nostru. Rămâneți cu Europa FM!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 La Mega Image Shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Cădor e mega? În perioada 17-19 februarie ai pulpe superioare de pui cu os marcă proprie 365 la doar 9,49 kg, roșii beef la doar 8,99 kg și unt nesărat frico 82% grăsime, 200 de grame la doar 4,49. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image. Salut, sunt Stefan Bright și reprezint compania Miele. De-a lungul timpului românii ne-au spus miele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 I got stamina. Oh, oh running now. I close my eyes. Well oh, I got stamina. And oh oh, I see another mountain to climb, but I I got stamina. oh, I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 The greatest. Sia și Kendrick Lamar la Europa FM, 8 și 28 de minute. Avem bătălia sexelor, însă, înainte de bătălie, aș vrea să vă spun că a fost bătălia întrebărilor în studioul Europa FM. Luca, v-am zis, e stresat, nu prea dormit azi noapte, sunt 4.000 de euro la dublu sau nimic, îi dăm după ora 9. Ok, Trebuie să construiască întrebările care să nu fie nici prea prea, nici foarte, foarte, nici prea grele, nici prea ușoare, nici să nu ne facem de râs, nici să nu vă facem de râs și așa mai departe. Și atunci ne întreabă, ne pune un milion de întrebări vizavi. Într-un de... comisie, cum Da. Să spun. Un milion de lucruri ne întreabă, noi îi răspundem sau nu, îl băgăm în să cum s-ar spune, pentru că îi spunem ba că e prea ușor, ba că e prea greu. Și astăzi. Astăzi, ca niciodată, s-a nimerit ca una din propunerile lui Luca să se regăsească la un moment dat și în propunerile făcute de Vlad pentru întrebările pentru bătălia sexelor. La poziția 92. Ca să știți, deci Vlad face întrebările pentru bătălia sexelor, Luca face întrebările pentru da. dublu sau nimic. Și, și atunci i -a, i -a era o coincidență. n are voie să o folosească pentru că uite-o scris aici la poziția 92. Așa că a negociat, a cerut acea întrebare și a promis alte două în schimb. Da. O, o pereche de întrebări, da. pentru că la bătălia sexelor pere... întrebările sunt pe În Din același domeniu, da. adică civilizat, da. nu... Băi, pe... și nu l s-a lăsat, Eu văzut, nu a vrut să-ți dea întrebarea. Nu, firește că nu, păi de la mine consumul foarte mare. Eu consum câte 10, 12, 14 întrebări pe concurs. Tu, Luca, numai două, cel mult două, trei... Da, Așa bine. că a fost o dita mai în dimineața asta Pentru întrebări Noi ne-am distrat aici Sper să ne distrăm și pentru tableta din această dimineață Bătălia sexelor La Europa Event Mihaila e din Târgoviște Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Mihaela! Ce vesel Bună! ești! Ia uite ce treabă! Ia uite să vedem ce face Bogdan din Brașov! Bună dimineața! Bună dimineața, Vascur! Salutare! Toată lumea pregătită! Da? da, da Ați învățat? Da! Am fost la școală! Bine, cine... a zi tu cine începe? Păi să înceapă Bogdan! Bogdan! Da, ai... Vascur! Bravo, ai tras bățul lung! Sper să fie cât mai lung. Întrebare pentru tine, Bogdan! Care a fost prima ființă vie... Care a fost trimisă în spațiu și a orbitat Terra? Iuri Gagarin. Băi! Nu! Stai, stai. Bogdan, nu. Da. Iuri Gagarin n-a fost prima ființă vie, a fost primul om. Omul cuprinde mulțimea ființelor vii, dar... Da, Mihaela, ia zi tu. Laica, Da. cățelușa. Cățelușa Laica. Dacă Bogdan ezita, îi dădeam element ajutător ham-ham. Deci, nu. Mihaela, cum îl cheamă pe primul om care a pășit pe lună? Strong. Ce? Cum? Louis Armstrong. Louis Armstrong. Nu e brel Louis. Louis Armstrong, da. A pășit și avea și o trompetă în mână. Avea trompetă. Nu Răspuns greșit îmi pare rău. Neil Armstrong. Ai... Păi, Bine. între Mil Constantinescu și Ion Iliescu ar trebui să fie diferent Dar Da, vegetate, Bine, pe Bine, hai. Bogdan, da, ce au... Bogdan, ce autor român a scris patului Procust? Poți arăt -mi nu, <laughs> Mihaela, taci. Bogdan. Nu. Uh. Uh. Răspuns greșit. Camil da. Petrescu. Da. da. Mihaela. Da. Cine este considerat autorul poemelor epice, antice, Iliada și Odiseea? Homer. Bravo, Homer. primul răspuns corect Bogdan Da, știu Nu știi Urmez <laughs> urmezi la întrebare, trebuie să răspunzi Care este capitala Turciei? Ankara Da Bravo, a egalat Mihaela, Mihaela poate câștiga Cum se numea înainte de cucerirea otomană orașul Istanbul? Um, Constantinopol. Da, da domnule! Mihaela, ai luat tableta! O felicit, bravo! Bine, mulțumim tare mult, Bogdan, mai bine! Ați fost drăguși și dimineața asta, mulțumim foarte frumos! Mihaela! Da. să spui tuturor prietenilor dacă ai câștigat e o tabletă pur. în dimineața asta la Europa FM. Vă mulțumesc din suflet, voieți! Cu bune și vă! Nu mai bine, bravo, felicitări! ce invidiez concursul asta, domne? De de ce ce? Bună? E cu bunăvoie, cu o bună amărăciune, discuție. cu presiune, cu tensiune. Răsați <laughs> că avem tensiune după ora 9, avem 4000 de euro la dublu sau nimic. În câteva minute avem o bișuterie în valoare de 1000 de euro pe care vrem să vă oferim. În cazul în care v-ați înscris la concurs cu un SMS, săptămâna asta știți știrea de diamante și mai departe, poate, poate bijuteria ajunge la voi. 8 și 32 de minute turul României imediat. FM. Hey, brother, there's a endless road to rediscover. Hey, sister, know the water sweet but Thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister. Azi ascultat avicii 8 37 de minute. Turul României la Europa FM. Azi despre o campanie inedită pentru a te face să ții minte ce te-a scos în stradă în ultimele săptămâni? Dacă te-a scos în stradă, organizată la Cluj de echipa de prima platformă de petiții, apeluri la acțiune și activism online creată exclusiv pentru România. Prin intermediul unui portal special dedicat, poți să trimiți un mesaj în viitor. Claudia Romitan, încă în prezent, ne spune despre ce este vorba. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună! Echipa de click este deja cunoscută pentru că a lansat în această perioadă celebrul hashtag Rezit. Da. Iar acum vine cu o nouă inițiativă. Ea se numește Transformă indignarea din 2017 în votul din 2020. Trimiteți un mesaj în viitor. Asta e un fel de capsulă a timpului, dar digitală, așa că uh -huh. nu va trebui să dezgrupăm pe aici pe colo după mesajele noastre. Ideea a pornit de la faptul că de multe ori cei care au ieșit în stradă în această perioadă s-au lovit de mesajul de ce nu ați ieșit la vot, să vă exprimați acolo opțiunea. Da. Așa că această campanie își propune să nu te lase să uiți până la viitoarele alegeri care vor avea loc în 2020, motivele care te-au determinat să ieși în stradă, E simplu ceea ce trebuie să faci. Intri pe site-ul votez2020.ro Aici există un formular curs pe care îl pot completa iar una dintre rubrici este exact mesajul pe care vrei să-ți trimiți ca pe un remember peste 3 ani. Mm -hmm. Poți să trimiți mesaj și cuiva? <laughs> nu, doar pentru tine. Să te mm -hmm. aducă aminte că trebuie să te duci la vot e un îndemn foarte frumos mm -hmm aranjat de cei care fac această campanie chiar vreau să, să vă spun două, trei rânduri despre asta pentru că uh, e uh, așa foarte inspirator aș <laughs> pentru că nimeni nu vorbește mai bine pe limba ta decât tine și nimeni nu știe mai bine ca tine ce s-a deranjat cel mai tare trimite-ți un mesaj în viitor atașează o poză cu tine de la protest bineînțeles dacă ai asta iar noi ne vom îngriji să le primești înaintea alegerilor din 2020. Deci, site-ul este votez2020.ro Exact. Vreți să participați la această campanie, pentru că mașina timpului e deschisă numai o să Ok, se pot atașa și imagini, să știți. Puteți să da, vă trimiteți da, da. poze să cu. E voi. mai de impact, uh -huh. remember-ul. Bine, bună idee. Mulțumim frumos, Claudia. Mulțumim tare mult. 8 și 39 de minute. Enjoy da. the silence! Avem o piesă frumoasă și o bijuterie cu diamante de asemenea foarte frumoasă, în valoare de 1000 de euro. O dăm peste câteva minute și vă reamintim că după ora 9 avem întrebări, patru întrebări la dublu sau nimic și 4000 de euro. Luca, ai folosit până la urmă <laughs> întrebarea de la... <laughs> da. Vorbește mai... deci Da, să... am folosit-o. Să vă explicăm. Venit, au venit prietenii de la Gala Catering. Da. Luca este. Și Luca este Ar în exercițiu foarte puternic. se pregătește pentru dublu. Da. Mulțumim Gala Catering pentru această mult ocazie. Asta și să ne revin. Da. Gala din ce în ce mai, mai creativi și uh, mai uh, atenți cu noi. Vă mulțumim foarte mult, sunteți foarte drăguți Gala Catering, mulțumim tare mult. Hai să-i lăsați și pe băieții ăștia să cânte. It's say same. Words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless, and forgettable. All ever wanted, or ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Take it only to the All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only. FM, 8 și 43 de minute. Doamnelor, domnilor, Taylor și Europa FM vă invită la concurs. Dacă ați răspuns la cel puțin o întrebare inspirată de știrea de Diamant prin SMS la 1769, Taylor și Europa FM te primiază chiar acum. V-am spus, toată săptămâna câștigați de la Taylor o bijuterie în valoare de 1000 de euro. Am primit foarte multe mesaje. Mesaje, Vlad, uh calculatorul se chinuie acum să extragă unul dintre ele și să-l și sunăm. Alo? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți, doamnă? Bine. Ah, bună dimineața! Aha, stai că s-a prins! Acum! Cu cine, Cu avem, onoarea? Cu cine avem onoarea? Da. Alina din Ploiești. Alina din Ploiești, am da. înțeles. Doamna, trimite-ți MS-uri așa în general? În general, da. Numai unde merită. Da? Ia să vedem dacă ghicit și de unde v-am sunat. Că poate spuneți, cine știe De ce. la Europa FM? De la Europa FM. Doamne, ce m-a liniștit. Uh, Puteați să spuneți di-cod, știți. Și... avem motive de îngrijorare Ne-ați trimis să săptămâna asta. Da. Câte? Uh, 10 într-o zi. 10 într-o okay. zi. Mai țineți cont ziua? Cred că miercuri. Miercuri. Și mai țineți minte. <laughs> Litera M. Litera M trebuia să. De întrebarea zilei de miercuri era ce literă apărea pe inelul de logodnă din știrea de diamant pe care tocmai ați auzit-o. Da. Și a spus litera M. Da. Uh -huh. Alina? Da. Răspunsul tău e corect. Stai așa să vedem dacă putem valida chestia asta. Ia să vedem. Și ce poți să câștigi, da? Da. Ce poți să câștigi? O bijuterie în valoare de 1.000 de euro? Nu, no, răspunsul e greșit. O bijuterie Taylor în valoare de 1.000 de euro. Tocmai ai câștigat-o, bravo! Nu cred, cred! Felicitări, bravo Alina! Bai, nu cred! <coughs> nu am cuvinte să vă mulțumesc, <coughs> da. Tare, tare, da. bravo! Ce ok, faci? acum înțeleg emoțiile celorlalți care nu se pot bucura de ajuns, dar după, credeți-mă, e euforie. Alina, ai o bijuterie tailor în valoare de 1000 de euro, ai câștigat-o la Europa FM, te felicită. Vă mulțumesc term. mult de tot, vă mulțumesc mult. Și... Absolut pentru tot, nu doar pentru cadou, ci și pentru faptul că există. Vai ce, să rămână, mulțumim frumos. Uite, mulțumim. e un cadou frumos, se apropie, 1 martie, acum, de Valentine's Day ai primit e ceva? al meu. Da, am primit. Da? Bine. Da, n-are nicio legătură, nu se pot compara, dar oricum... <laughs> Bine. E lângă mine și ridică din mâini ce să-i fac da, Asta e Felicitări, bravo Alina Mulțumesc mult de tot mulțumesc mult. Alina... <laughs> Alina din Ploiești Este câștigătoarea din această dimineață Câștigătoarea săptămânii Vă reamintim, Alina a câștigat La Europa FM o bijuterie Taylor În valoare de 1000 de euro Rămâneți alături de Europa FM Concursul continuă și săptămâna viitoare ca de Bostani, că tot l-am zis așa de fiecare dată Chi asta lând au rămânesc cu noi, cu Europa FM. bună dimineața Every day smiling my dread is singing every night to living more I cannot see anything I am blind 10 minute până la ora 9. Ascultați Europa FM, sunteți în deșteptarea. Au, trecute, au trecut emoțiile lui Vlad pentru Bătălia Sexelor, au trecut emoțiile pentru Bifoul Da, așa. Bi bi da, începe emoțiile pentru dublu sau nimic, avem 4.000 de euro. 4.000 de euro de în această dimineață, n-am mai făcut-o de multă vreme. Vă reamintesc că de două ori în toată existența acestui concurs la Europa FM am dat câte 4.000 de euro. Poate dăm bani și astăzi. Avem da. cele 4 întrebări. -am... Și Gata, am, am închis lista de întrebări. S-a da. terminat. -am spun, eu să... nu fără precedent. Vreau să spun că eu nu s-o uit niciodată când am dat 4.000 de euro. <laughs> o să ți minte toată viața. Da, mă, dar au, au fost momente frumoase. Pentru cei care le-au câștigat, da. Da. Eu sper doar să mai repetăm experiența asta în această dimineață. Plecăm de la 500 de euro, 1.000, 2.000, 4.000 de euro. Da. Emoții, Luca? Mari de tot și m-am consumat foarte tare în dimineața asta. Da. No. Voi nici nu știți ce discuții au fost aici, ce negocieri. No. Auzi, cred crezi că întrebarea asta... Nu e domnii prea grea. Întrebarea asta e potrivită? Numărul 3, da. de exemplu. Da, da, da, da. Mie mi se pare destul de ușoară adică nu... Cre Mie întrebarea numărul par... 3 valorează 2000 de euro. Mi se par foarte ușoare întrebările astea trecute azi prin comisie, dar... Care, mai? aia cu micro -s pe oră? Da. <laughs> <laughs> <laughs> Dublu sau nimic, 4000 de euro, în scrierile încep în câteva minute, rămâneți cu noi, avem știrile Europa FM și Video radio. Filip San David, imediat!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 am speranță. Nu mi s-a mai întâmplat de multă vreme. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Auziști, bă, tot mai bine acasă, bă, tot acasă. acu e acoperire națională și dacă te portezi la Digimobil, primești din partea acasă un smartphone 4G Lenovo Vibe C. Eu primi, auziști, bă, primi și eu telefon, primi și 50 de gigabytes lunar net mobil. Hai, hai, intră pe digimobil.ro Yeah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 Dacă e weekend, ai avantaj la Metro. Doar între 17 și 19 februarie, ai smartphone Samsung Galaxy J5 Dual SIM model 2016 la doar 799 de lei. Metro, partenerul afacerii tale. Oferta valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.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 În ciuda criticilor, președintele Claus Johannis a promulgat bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale. Șeful statului s-a arătat însă încă o dată rezervat în privința intențiilor guvernului. Cabinetul ar fi, în opinia sa, mult prea optimist și ar miza pe venituri supraapreciate. Președintele a adăugat însă că de vreme ce Coaliția de la Putere a insistat că bugetul este unul realist, acum are posibilitatea să dovedească acest lucru. Pentru guvern am un mesaj simplu. În cursul acestui exercițiu bugetar pe care tocmai l-am promulgat cer guvernului trei lucruri responsabilitate responsabilitate și responsabilitate Cu câteva ore înainte de aceste declarație ale președintelui premierul Sorin Grindeanu spunea în ședința de guvern că măsurile din programul de guvernare ar putea fi puse sub semnul întrebării din cauza că promulgarea bugetului a întârziat. România încearcă să evite sancțiunile europene pentru legea care le impune marilor magazine să vândă în primul rând alimente produse. Local. Ministrul Agriculturii Daia va lua legătura cu reprezentanții Comisiei Europene. Oficialii de la Bruxelles au lansat o procedură de sancționare a Bucureștiului. Statul român ar fi încălcat legislația europeană privind libera circulație a bunurilor, când le-a impus comercianților să se aprovizioneze cu 51% din alimente de la producătorii locali. Să aducem în fața Comisiei informațiile pe care noi le avem, modul de interpretare al țării, în așa fel încât să ne putem înțelege, să nu ajungem în situația în care infringementul să se concretizeze. Dar în același timp analizești și cu mare interes modul în care fermierii români au acces la aceste supermarketuri. Bucureștiul are două luni la dispoziție să explice Comisiei Europene de ce este necesară legea. Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari va fi anul acesta de 1450 de lei, cât este salariul minim pe economie și vor fi acordate de la 1 iulie. Atât poate suporta statul român, a explicat ministrul turismului. În cazul companiilor private, valoarea acestor vouchere rămâne la șase salarii minime pe economie, dar angajatorii nu sunt obligați să le acorde. Francezii inspirați de protestele anticorupție din România, duminică în capitala Franței va fi organizată o manifestație împotriva corupției la care și-au anunțat participarea până acum peste 6.000 de oameni. Raluca Hatmanu. Organizatorii protestului cer printre altele reglementarea strictă a integrității aleșilor în contextul scandalului de corupție în care este implicat François Fillon, candidatul Republicanilor pentru Palatul Elize. Îndemnul de a protesta este adresat tuturor celor care nu sunt convinși de scuzele și comunicarea oficială a lui François Fillon. Să ne unim și să ne exprimăm, a scris organizatorul protestului pe pagina de Facebook a evenimentului. Nu vom fi singurii care se vor face auziți. România, printre alții, oferă un exemplu serios în acest moment a adăugat inițiatorul mișcării. Peste 6000 de oameni au anunțat pe Facebook că vor participa la demonstrație, alți 30 de mii s-au arătat interesați. La seul, moștenitorul gigantului sud corean Samsung a fost arestat în această dimineață în cadrul unei anchete care vizează fapte de corupție și trafic de influență. Este acuzat că a oferit echivalentul la 35 de milioane de euro mai multor fundații, în schimbul susținerii pentru un fond public de pensii pentru două dintre filialele Samsung. Scandalul a dus la destituirea președintei acestui stat asiatic o apropiată a acesteia fiind implicată în dosar. Știrile se prez deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana brustur capitanul, mulțumim! Sport Luca Pastia! Buna dimineața Astra, Giurgiu a remizat cu Genk 2-2 în prima manșă a 16-milor Europa League. Campioana României a fost condusă de fiecare dată. Budescu a egalat prima oară înainte de pauză. Belgenii au făcut 2-1 în minutul 83, dar Takayuki Seto a stabilit scorul final 6 minute mai târziu. Antrenorul Marius Şumudica a fost încântat de atitudinea jucătorilor săi, însă regretă că au ratat ocazii bune și acuză brigada de arbitri că nu le-a acordat un penaltic clar la scorul de 0-0. Returul de la Genk se va juca joia viitoare. Revenind la meciurile de aseară, Nicușor Stanciu a pasat decisiv la cele două goluri marcate de Anderlecht în victoria 2-0 cu echipa lui Mircea Lucescu, Zenit Sankt-Petersburg. Prima pasă a fost una spectaculoasă, de circa 25 de metri în minutul 5. Celălalt român de la Anderlecht, Alex Kipciu a jucat din minutul 60. Claudiu Cășeru a marcat pentru Ludogoreț Rasgrad învinsă, însă pe teren propriu de FC Copenhaga scor 2-1. Cosmin moții a fost integralist în echipa bulgară. Fiorentina cu Tătărușanu în poartă, dar fără Yanis Hagi în lot s-a impus cu 1 Plasare la Borussia Mönchengladbach. Andrei Prepelița a intrat pe final la Rostov în victoria 4-0 cu Sparta Praga, la fel și Rusescu pentru Osman în deplasare la Olympiacos Pireu 0-0. În fine Ovidiu Hoban a jucat până în minutul 67 pentru Hapoel Be'er Sheva, învinsă cu 3-1 acasă de Beşiktaş. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Dublu sau nimic. 4000 de euro în câteva minute. Tot în câteva minute, Video Radio, Philip Stan David la Europa FM. Fem. Pe aceeași frecventă cu tine! Nu fi să fie, dar nu-l va di, nu-l văd.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 Lor, nici un pic de dor, niciun vitor. viitor Soarele nostru e ascuns după noi E prinde de tunete, fulgere și fior Eu Nu mai văd nimic în fața ochilor Nici un pic de dor, niciun un viitor. FM 9 și 9 minute după ce a apărut în filmul de groază și suspans ordonanța de urgență numărul 13. Video Radio revine în cele din urmă unde e locul la Europa FM sâmbătă de la ora 11. Filme ceva mai potolite și mai firești în acest sfârșit de săptămână despre două dintre ele chiar acum în deșteptarea. Un tânăr om de afaceri e trimis să facă ordine într-un centru spa dintr-un loc idilic, dar misterios, din Alpii Elvețien. Tratamentele minune cu care se laudă colegii săi nu sunt deloc ce para fi și foarte curând tânărul nostru e pus vârtos la încercare. Mul nu trece și se trezește el însuși, diagnosticat cu aceeași boală de care ar suferi ceilalți pacienți. Terapie pentru viață e un thriller psihologic de Gor Verbinski, cel care a regizat două dintre filmele din seria Pirații din Caraibe, dar și excelentul Rango sau, mult mai puțin inspirata, legenda călărețului singuratic. Filmat cu ștaif și foarte eficient în a adăuga spaime peste spaime, terapie pentru viață mizează mai degrabă pe atmosfera de coșmar și pe confuzia oarecum intenționată a planurilor decât pe o intrigă clasică. E posibil să nu prea mai înțelegi ce se întâmplă de la un punct încolo, dar la fel de posibil e ca ăsta să fie și tot chichirezul. Hé hey, Jo, je ziet mij vreer. Ik ga je een beetje komen uit met de weekend. Oei, oh, oh, dat is die zet natuurlijk. Belgica în schimb, cum nu se poate mai diferit. Poate că vă aduceți aminte de Broken Circle Breakdown din 2013. Felix Van Gröningen revine tot cu o poveste despre o familie în criză. De această dată, doi frați sunt în centrul acțiunii: Frank, soț, tată, afemeiat fără leac și Joe, necopt, dar din calea fără de ambițios. El amicu are un bar, Belgica, iar frații se apucă de afaceri împreună. Pe scurt, cocaină, hedonism muzică. Toate bune și frumoase până când toate nu mai sunt chiar atât de bune și frumoase. Evident că stilul ăsta de viață arde repede, repede relații și familii. Norocul e că în locul unei povești moralizatoare spuse pe un ton profesoral, Belgica preferă să se prăvălească în mijlocul barului și să chefuiască intens. Ajută, firește și faptul că filmul are o coloană sonoră de care s-a ocupat o foarte ambițioasă trupă belgiană, Sowax. Însă, riscul și e un risc destul de ridicat e să rămâi în minte mai degrabă cu melodiile decât cu imaginile Video Radio cu Philip Stan David la Europa FM Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Abia aștept video radio în acest weekend la 11 mâine, exact, 9 și 12 minute. Dublu sau nimic, 4.000 de euro. SMS la 1.769, număr cu tarif normal, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și cu ajutorul calculatorului poate ajungeți în direct. 1.769, câte mesaje vreți voi, câte mesaje trimis tu, Luca? De o, mii de mesaje. Mi de de mesaje. Și mii mii milioane. și milioane. Da. <laughs> da. Dacă ați văzut mai devreme, Alina a trimis 10, 10 mesaje într-o zi. A fost aleasă de calculator în această dimineață. A luat o bijuterie în valoare de 1000 da. de euro. Ce a fost? să răspundă la două întrebări. Deci se poate. Noi avem 4 întrebări. Puteți ajunge până la 4000 de euro. Cash, Bani în mână. Sunt banii voștri, da? 1769, SMS cu tarif normal, scrieți dublu. Numele și orașul în care ascultați Europa FM mult succes. Noi ce azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust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 dacă dar am 500 de grame, cumperi un pachet cu doar 85 și primești încă unul gratis, Prin de promoție de weekend de la Mega Image. Cum scapi de iarnă? O închizând în Pune iarna la păstrare. Între 30 ianuarie și 26 martie, membrii IKEA Family au până la 20% reducere la sistemele de depozitare Pax și Algot și la accesoriile complement. Vin la magazin sau comandă online. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Detalii pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă. Produse naturiste, tratamente complementare sau metode prin care să descoperi echilibrul și pacea interioare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 Don't put your blame on me. Dragon Ball Man la Europa FM, 9 și 25 de minute, imediat încercăm să dăm 4.000 de euro la dublu sau nimic. La Europa FM urm urcăm sus, sus, sus, la Munte la, Sus. Sus, sus, sus, la Groapă Sus. La Groapă <laughs> la de Sus. Mai țineți minte pasul Mestecăniș, unul da. dintre cele mai frumoase locuri din Bucovina, da? intrarea către pământul mănăstirilor, către frumusețea Bucovinei, unde s-a făcut o groapă de gunoi a în vârful că muntelui. Făcut curios. Dar păi am tot spus despre asta da. la Republica Fantastică. Pasul Mestecăniș, unde e groapa de gunoi în vârful muntelui. Comuna mhm. Pojorâta din Suceava, care a construit o groapă de gunoi în vârful muntelui, a fost atestată de guvern ca stațiune turistică de interes local. Alături de alte, în nouă localități sau zone din România, Asta e, e frumos, e aer curat acolo Te duci la Mestecăniș, la groapa de gunoi Da, Bă, și doar din când Totul e să spune. nu bată vântul, știi că dacă bate vântul Da, asta e Construcția aia a fost finalizată acolo Încă n-a fost dată în folosință Când se va întâmpla și se va întâmpla Camioanele de gunoi vor trece chiar pe drumul Pe care îl folosesc și turiștii Deci ești la plimbare Spre pasul Mestecăniș și trece Eu sunt Gica, gunoiarul Mă cunoaște tot cartierul da, așa era vorba. Vis-a-vis da. -vis de rampa de gunoi se află cel mai freventat loc de turiștii care pot admira frumusețea văii. Deci Belvedere. Cum este la, când te duci la Poiana Brașov și pleci din Brașov spre Poiană, sunt niște um, locuri în care poți să te oprești cu mașina, să vezi Belvedere, frumos, Brașov. Așa poți să vezi în pasul mestecănici, Belvedere, groapa de gunoi. Da? Ce domnul să da, da, da, nu Că încercam să-mi imaginez care e peisajul. E un peisaj cu gunoi. Asta este oricum să fie peisaj. Peisaj cu gunoi. Exact. Cei mai fericiți sunt turși de acolo, care îi nu mai trebuie să mai coboare acum în sat la tomberoanele cu gunoi, le-au dus tomberoanele la nas. Deci se întind, ies din hibernare, se întind, se scarpină pe burta, așa. Se aude? Da, se, se aude, dar doar burt? că tu ești, mai, <laughs> bursa, exact, Trebuie să fii grițlic. Exact, ai un urs pe tricou, Am un ursuleț petricol. Da, ai luat tricou cu A, Așa. Ursul. Și se duc să pape la groapa de gunoi. Da, da. ai văzut vreodată o groapă de gunoi cu ochii tăi? Da, am trecut pe la glina. <laughs> Pusi, eu n-am văzut, adică am văzut? de bine ce se face acolo, Dacă tot o... te dui să vezi mănăstirile, vezi o groapă de gunoi. Da, corect. <laughs> Și a făcut la are o casă Adevarat. de vacanță la glină. la glină. Pe o suprafață de 4,4 hectare, la o altitudine de 1086 de metri, în pasul Mestecăniș, a fost amenajată această groapă de gunoi. Ea începe de pe marginea drumului. Drumul leagă stațiunea Vatra Dornei de Câmpul Lung Moldovenesc. Ce frumos era la Vatra Dornei când eram eu puște. Acum, na. depozitul de deșeuri de la Pojoruța, prevede amenajarea două depozite ecologice unul în pasul Mestecăniș, la 15 km de Vatra Dornei, celălalt în comuna Moara, la 8 km de Suceava. Între cele două depozite, în aceste două depozite va ajunge tot gunoiul menajer din județul Suceava, relatează Gândul. Deci capacitate mare. Și acum comuna Pojorita figurează pe lista celor 10 localități pentru care guvernul a decis că acestea trebuie să primească atestare ca stațiuni turistice de interes local. Primarul comunei Pojorita a declarat după ce comuna a fost declarată stațiune turistică de interes local că depozitul ecologic nu va afecta turismul și că e convins că timpul va demonstra acest lucru transmite corespondentul Mediafax Deci peste vreo 2-300 de ani se va vedea că uite domne că nu a fost Oamenii stație. au avut dreptate. Da. Și domnul primar a mai spus că nu se va opri la acest și că va face demersurile ca în viitor pojarita să ajungă stațiune turistică de interes național o dată rămânem la nivel local. Deci înțeleg că se mărește groapa de gunoi astfel încât să primească gunoile nu doar din județul Suceava, ci la nivel național. Și din toată să... țara. Da. Suntem pregătiți de dublu sau nimic. 3 minute și jumătate ne despart de concursul vostru favorit. În această dimineață sper să dăm 4.000 de euro la dublu sau nimic. 9 și 29. Bună dimineața! Undeva? MULȚUMIT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 Ia, undeva în noarte o să mai căzut, oare cine -i... Se o altă zi, Dar mâine, Mâine poate de voi găsi. Și-n atâtea zile și-atâtea noți Iubirea am să-ți dau, Acum știu să te chem, Acum știu că te beau. Undeva departe, holograf? 9 și 33 de minute. Avem 4.000 de euro în această dimineață la dublu sau nimic. 4.000 de euro, 4 întrebări, emoții mari, 8 secunde pentru fiecare întrebare. Alexandru din Călăraș e cu noi, bună dimineața! Salut Alex! Bună... bună dimineața, salutare! Bine ai venit, ce faci? Uh, ce să fac? Uh, eram la serviciu și... Am trimis mesajul, am trimis mesajul, am fost ales. <laughs> nu cred, ai trimis un singur SMS? Exact, un singur SMS astăzi. Mamă, asta Băi, e povestea de e la loto cu A. singură variantă. E ca în filme, da. E ca la loto. Da, da, da. Când când știți cu, cu un singur bilet. Spune, mai ai colegi prin preajma? Am, am, am. Cam câți așa? Cu unul singur, dar bun. Da, cum îl cheamă? Alin. Alin. A făcut preselecție în birou. <laughs> <laughs> Bă, hai, vă rog, ieșiți că mă încurcați. Pe, pe ce criterii l-a ales Alin? Uh, era singurul. Nu, nu numai că era singur, e cel mai bun. E șeful meu. Ah. Păi, pe lângă dublu sau nimic, câștige acum și simpatie, o mărire de salariu. Îi asta? arată. Păi, va banii dacă e. Da, <laughs> da, da, da. Dar da, da. dacă la una din întrebări tu ai o variantă de răspuns, și șeful zice alta, ce faci pe, pe care o folosești? Uh, pf, dacă la mea este. Dacă este sigur pe a mea, pe a mea, dacă -te nu este sigur grupa mea, pe a lui. Am inteles, bapea lui. Uh, da, pe a lui, da. Bine. Alexandru, avem reguli foarte clare și în jocul de astăzi. Plecăm de la 500 de euro, atât valorează prima întrebare. Ce te uiți, Vlad? Aștept să am calculat bine. Ba 500 da. de euro, uh -huh. poți dubla la 1.000, poți dubla la 2.000, poți dubla la 4.000. E foarte simplu din punctul asta de vedere. Tu decizi dacă dublezi de fiecare dată, te poți opri la un moment dat și rămâi cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată, dar riști, pentru că poți pierde toți banii. 8 secunde ai timp pentru fiecare răspuns, sper eu, corect. Ce să... Nu știu ce să-ți mai zic ca să te mai țin o... de vorba așa trecunile. și să-ți treacă emoțiile. Da. Ești gata, da? da? Perfect. Bine, hai să începem. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. 500 de euro are o caracatița. O, pai diri, diri, op, pai diri, da. O, a azis. op. Azi, o, azi, pai diri, diri, op, pai diri, da. diri, diri, Bine diri, că ne-ai întrebat da. ceva cu 5 că aveam probleme. Ale cu 5 sunt grele rău. Ani, mi-e și. e un cvintet, nu? Are da, ceva probleme? Dar nu, are zi... nu poate să aibă și 10? Uh, un octopod nu poate să aibă 10. Băi, aaa, Alexandru, e 500 de euro! Mulțumesc! Bravo! Plâncere. Ia ce banii să... și fugi. Nici nu mai să... avem. N-aveam de ce să te mai ținem, adică ai fost atât de sigur. A fost greu? Uh, asta nu. Ce asta înseamnă nu? să știi germană, vezi? De unde <laughs> păi și următoarea, de unde știi cum e? Poate e la fel de simplă tocmai de asta, merge mai departe mergem mai departe, zici tu da. ai făcut așa un plan când ai văzut că sună telefonul? eu m-am luat prin pe neașteptate, pe nepregătite păi niciun și... plan niciun plan, păi da, așa când ascultai tu dublu sau nimic la uh -huh. radio, cum era? și aș fi vrut să mai sune telefonul da, păi. da, da, da, da, ce ziceai? ai mă, mergi până la capăt, nu? Simplu. <laughs> de cele mai multe ori, da bine, pă, hai să vedem, deci mergi mai departe zici că lași 500 de euro și mergi către 1000 a, așa facem. Sigur, da. Alin, ce zice? Zic zice la fel. Zice la fel. Bine. Bine atunci. O mie de euro. Să știi că Moise are emoții. Îmi dă mesaj. se ascultă și are emoții. Deci toată lumea are emoții cu concursul ăsta. Moise e cel mai mare fan al concursului. Da. <sus> și Moise n răspunsul corect. A nu, Nu, n nu știu. n-a dă răspunsul indirect direct. zis 12. N-are cum. Moise cum să nu știe întrebare... răspunsul la întrebarea dinainte. Deci el e din Mehedinț... nu? din Mehedinție, nu? Din... E de la Drobeta, el nu mănâncă caracatiță. De ce, mă, pe Dunăre nu-s caracatiță? Nu are cum. <gătă> nu se poate. N-ai văzut așa ceva. Nu se, nu se mănâncă acolo caracatiță, Nu are voie. Moi, să ai mâncat vreodată caracatiță? Da, doar pe Dunăre. Bine, 1000 de euro. Alexandru, okay. fi atent. Okay. Ce pionieră la aviației române și mondiale s-a prăbușit în 1913 în încercarea de a traversa cu avionul său Carpații. Aurel Vlaicu. s-a prăbușcat metroul aici înainte de pipera. Eu făc cu stație. întrebare a fost furnizată de Vlad Petreanu, mulțumim. Da. se zice... Dar astea mai voi... puțin cel care a căzut n-a fost da. Nu știu, Vlad, e întrebarea lui. Da. Ione zice e corect, se zice voia ia banii. Alexandru, deci... e bine sau nu e bine? Eu cred că da. A, nu e sigur, nu e sigur. La aia cu Octopus s-ai fost sigur, dar aici nu e sigur. Hai să zicem 99%. Hai să zicem 99%. Nou... Eu nu zic 99%. Eu zic 1000 de euro! Mulțumesc, mulțumesc. Cu plăcere, cu plăcere. Bravo, Alexandru, bravo, Alexandru. Bine, bine. <laughs> și tot așa. Alex, ai 1000 de euro. Mulțumesc. Ce vrei să faci cu banii ăștia? Nu, știu, nu m-am gândit. Nu te-ai gândit, nu? Nu, dar, maximal, a fost luat așa de repede încât nu m-am gândit. Da. Dar cu 2000 de euro ce ai putea face? Nu mă, știu acolo niște... De două ori mai mult decât fac 1000 de euro. Știu niște terase acolo în Călăraș. <laughs> Sunt bine, da. Dacă da, da, da, te duci cu 1000 acum... de euro, le cumperi. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. ai văzut ce nu. treabă acolo. Da. Și călărășențele... Sunt fete drăguțe și... Recunoscute, da. Da, -a și... A câștigat o de puncte, Vlad, în dimineața asta. <răzări> da, da, da, <răzări> da, da, da, da, primă <răzări> Și vine acum vara și acolo pe malul Dunării, înfruzește sălcioara. Băi, câ cât te-ai rugat să fie cineva din călăraș? Te duci cu tresioara. <răzări> hai, hai, cu tresioara. Alexandru. Îmi la mărioara, da. Da. O mie de euro versus două de euro. Da, mergem mai departe. Ha, ha. Bravo, Alex! Mă e sigur. ce îmi place de tine? Uf, păi voie, am, auzit, deci... am auzit înainte că râdeai de întrebarea 3. Da, că e prea simplă. Așa -a am auzit, am zis hai să încercăm. Întrebarea 3 e întrebarea pentru care s-au bătut, e... practic, nu fizic, s dar s-au bătut în dimineața asta Luca și Vlad. A tras Luca de Vlad ceva desperiat. Până la urmă i-a luat-o cu forța, că n-a cedat nici Vlad. Băi, am dat două la schimb, cum? Da? Ați, ar, ați rezolvat conflictul, litigiu. Chiar cu forță. Bine. Asta e întrebarea 3. Dar bine, are o formulare mai academică, normal. <laughs> adică ce mă, la bătălia sexelor era așa mai, mai Hai! Am înțeles. Alex, 2000 de euro? Da. E sigur? Da. 2000 de euro. Zbuf. Mamă, s-a fost tun tun de la naval. Zbuf. Să vezi ce de Alex, acum. Alex, eu zic că mergi până la capăt. Trebuie să mergi până la capăt. n cum altfel. Nu stiu. Simt că să dăm bani azi. Simt că dăm 4000 de euro. Simt că Alex iese pe terasa la călaraș azi. Sunt înfara. Simt că nu iese singur. Ce fluviu traversează India și este considerat sacru de către hinduși? Gange. Nu puteai tu să oprești la 1000 de euro aia. Ha, am gândit că mai am un 99% șanse. Da. Ce e bine? Indiciu era că dacă întrebarea, dacă întrebarea a fost făcută de Vlad, n-avea cum să fie chiar atât de simplu. A, depăi amul. Mulțumesc. Da. Te-ai că dacă India e Ce neapărat mai Gange? Mai da. e mai și un fluviu mai mic. Un fluviu mai mic? Fluviu. Gange junior. Fluviuț. <laughs> A, așa. Hai că e manevră închidei. Alexandru, ai știut ce ai știut Ai 2000 de euro Mulțumesc Acum putem să întrerupem Da, mai avem niște subiecte de dat Da Încep să mă îngrijorez Ai 2000 de euro, Alexandru Zi-mi acum sincer, dacă a fost greu până aici Nu, nu, până aici n-a fost greu Cu caracatița, 8 tentacule Ai spus-o din prima. Da. Cu Aurel Vlaicu ai ezitat puțin, dar ai da. spus-o până la urmă. Ai fost sigur. Da. Cu Gange, nici n-am apucat să dau eu drumul la cele 8 secunde că ai spus Gange. Ai. Da. U! Uh, ai un, un pas. Dar ce faci tu, așa în viață, în general? Spune-ne spune -ne, spune -ne două cuvinte despre tine. Sunt inginer constructor. Inginer constructor, pe păi ce? Ingin e ce înseamnă, domnule, inginerii? Uite, și eu sunt inginer. Bravo, amândoi știm câte picioare are caracate. <laughs> Dar e, să întreb... vorba, vorba aia cu, cu inginerii care au privirea intercției. sunt așa. Era da, da, da. inteligentă, dar nu știu să se exprime. Da? Așa, așa, da. Bine, eu n-am profesat, adică. <răzări> Am pot să-l întrebi dacă e șmecher așa. Bine, mă, câte picioare și câte mâini are caracat? <răzări> da, și câte degete. <răzări> da. <răzări> eu nu, nu râdești răspunsul? Nu, era bine, da, era bună întrebare. Câte ventuze are fiecare tentacul <răzări> al karate? Ce e asta, Da, da, da, da. da. Și după ultimul da. moment, consideră că are două picioare și șase mâini. Po bune? Da. Că, că două tentacule mai lungi îți și le folosește seama? la dreapta Eu zic să nu mai lăsăm pe Luca să se ocupe de treaba asta, că uite, o, Când se ia cu mâinile de cap? <laughs> <laughs> Cum mă iau eu acum. Auzi, acum gândește-te serios. Ești simpatic, ești inginer de-al meu. Colegule, Hai ai 2000 de, de euro. Pro... să faci patru. Mii. Sau nimic. Eu zic să iei banii și să te duci. Sau sau, vrea să dea toți fel. banii hm? Și eu zic la fel Ce? Că mergi ești până tântat, la 4.000 da. Nu, e tentat să iau banii și să mă duc <laughs> Adică cei 2.000 de euro da. Ești pe terasă Nu sunt pe terasă, sunt în birou Nu, ești nu, pe ești, terasă A, ești. ești pe terasă, da, mă gândesc la voi Vă aștept Mai bine iei banii și te duci pe terasă în Mexic Da <laughs> mai bine patru <laughs> 4.000 de euro și stai pe terasă cât vrei tu Pe asta zic unde vrei tu? Sau și cu 2000, cred că. Cu 2005, Mai poeia, aproape, mai în Grecia, mai în... N-ar fi rău. Deci ești hotărât sau încă mai uștilezi? Nu, sunt hotărât. Da? Da. Dar aș putea să-ți dau niște răspunsuri care să te ajute. <laughs> variante, nu răspunsuri. Răspunsuri nu poți să-i dai. Da, sigur. variante de răspuns. Asta. Ră Răspund sigur, dacă am variantele de răspuns. Da. Da. Doar că pentru asta va trebui din 2000 banii pe care uh, ți-am dat, să ne lași 9500, rămâi cu 1500, dublezi și ajungi la 3000 de euro. Da, e, e ok. E așa, okay, da? Așa? Câte da. variante-i variante dai zaf? Patru. patru. Deci ai ai o șansă... patru variante, una e, una e cea bună. Deci o șansă din patru să... Dacă nu știi nimic, o șansă din patru. Da. Deci și răspunsul, adică variantele ajutătoare, o să te orienteze, o să-ți da, da însă... haideți să vedem și ultima întrebare Însă Bun. sunt uh, asemănătoare Adică nu-ți imagina Că sunt uh, dalea. alea Ce fruct uh, este comestibil Bana <laughs> Banană, șurub, piuliță Cheie franceză Adică nu o să fie așa O să fie asemănătoare S-ar să te încurce ai, ai trei variante în momentul ăsta 2000, 3000, 4000 de euro Ok, uh, mergem cu varianta ajutătoare. Ione, să știi că Ione, care și călărășeancă, zice Nu! Ia-le banii și fugi! Te <laughs> rog eu! Așa zice. <sighs> nu! Bine, Ione e acasă, nu are treaba, adică te ascultă. Da. Se gândește la aia 3000 de euro. <laughs> măi, se zice, să ia banii. Să ia banii, zice. Bine. bune. Se. Mă... Te încurajează, să vezi? Da. Eu aș zice că... Nici poți... Moise și nici eu nu știu întrebările. Eu zic că la cum ai răspuns și câtă siguranță ai avut până acum, eu aș merge direct la 4.000. Bine, eu știu și întrebarea 4.000. Și eu. Dacă o știi... Da. Sunteți doi acolo, nu? Aveți... Dacă știi întrebarea, știi și răspunsul. <laughs> eu e. nu știu nici măcar întrebarea. Da, dar bun. Asta sunteți... doar așa ca să-ți faci o idee. Adică, în opinia mea, întrebarea nu e foarte grea. E mai dificilă. În opinia mea e simplă. Dar. Da, ne de cu varianta care. ajutătoare. ochi Sigur, da? Da, da. Te hotărât? Uite-mă că n-am liner de 3000 de euro, nu-i? Da, am hotărât. 3000 de euro! Sper că să a strâns redacția. Bună, soare, bun Avem Cipria. public în gradene -a, Lumea a venit și chip. Chip. Deci poți să câștigi 3000 de euro. Alexandru, ai avut 2000 de euro. Au fost banii tăi. După trei, răspunsuri corecte. Acum însă ai ajuns la 3.000 de euro. N-ai vrut 4.000. Să iei și trei. pahar cu apă. Da. Deci 3.000 are, de nu rău. Pentru, Alex, că ai, pentru că ai cumpărat cu 500 de euro patru variante ajutătoare. Întreabă-l pe Alin dacă în cazul în care câștigi de mii de euro pe care noi ei, dacă ți dă zi toată ziua, restul zilei. A, a, confir a confirmat. A confirmat, da, deci da. 3000 de euro și o zi liberă pentru Alexandru din Călăraș în dimineața asta. Da. Fii atent, fii foarte atent. Ai 8 secunde, nu e nici mult, nici puțin. Fii foarte atent să nu te încurci. Ai grijă, grijă mare. O întrebare, patru variante de răspuns, 8 secunde, doar un răspuns e corect. Ok. Alexandru. Ce imperiu din America de Sud a fost cucerit de conquistadorii spanioli în secolul al XVI-lea? A. Maiași. In B. Incași. C. Aztec. D. Indian. Incași. Alexandru, ai 3.000 de euro! <gângări> Măi mai ești acolo? <gângări> Alexandru? Da. <gâri> e bine dacă ai supragrățuit. Vezi? Cum ai pierdut 1.000 de euro, puteai să ai 4.000. nu e nimic. Noi -am am nimic. Zis că e simplu? Ai 3.000 de euro, bravo, Alexandru. Cum era bifat, A, dar, Am cu toate răspunsurile da. Da. da, ai, ai 3.000 de euro. Ce faci cu banii ăștia? Nu m-am gândit, și e e așa în scurt să mă gândesc. Da. -o să ce folosești, oricum. Du-te <laughs> la încashare. <laughs> bune, poți să ajungi, Ai bani, bani de incaș. Cu 3000? Da, eu ne e dezamăgită. Frate, lua 4000 fără probleme. <laughs> da. <laughs> Alexandru, felicitări. Felicitări, mult. felicitări. Nici nu știi ce bine ne simțim când în știm că Uite Alexandru, ascultă și el Europa FM. Ascult, ascult, Ce ascultători avem? Bravo, bravo Alexandru 3000 de euro în dimineața asta Făci un selfie Pune-l și palin în selfie acolo Nu uita de că, că ai, ai ziua liberă Mulțumesc lui Petreanu pentru întrebarea cu gange Că a dat-o da, greu absolut. la schimb, <laughs> dar a dat-o Mulțumesc, Vlad, da bagajele, <laughs> mai stai doar cât să faci un selfie Să ne-l trimiți pe nouă pe mail La FM.ro Și du-te și petreci Ai 3000 de euro mulțumesc frumos. Bravo. bravo, bravo, bravo Încă o dată mulțumesc Alexandru din Călărași, na bani. Păi. niciodată n-a fost Vlad mai fericit când de bani. Tu de ești tris când dăm bani. Da domne, se duc banii la Călărași crește că economia se duc la locală. faptul că Călărași crește ma. economia locală acolo, ce să mai. Asta e. Bine, nu ne-a mai rămas absolut nicio secundă din emisiunea de astăzi, dar dar avem două anunțuri de făcut. Primul dintre ele Dacian Cioloș este invitatul Andrei ca weekendul acesta la Radio, sâmbătă la ora 12. Eu zic să nu ratați emisiunea, iar astăzi, la și un sfert, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu vin cu avocatul diavolului. Ce avem astăzi în meniu, domnul Vlad? Vorbim despre legea produselor românești în supermarketuri, care, deși nu se aplică, a provocat deja un început așa, de procedură de infringement împotriva României din partea Uniunii Europene. Abia aștept emisia... Unul si un sfert, avocatul diavolului weekend plăcut nu mai bine. Toate bune. Drișteptarea cu Vlad Pretenu și George Zafu la Europa FM.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 Smart de la Doctor Hart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 și mere golden la doar 2,29 lei kilogramul ofertă valabilă în perioada 15-21 februarie limita stocului disponibil pini știe ce ne place ai vunatei și te doare ai nevoie de ale gel ale gel conține două principii active care combat eficient durerea și vunateile cu doar una până la trei aplicații pe zi ale gel pentru picioare sănătoase. ale gel este un medicament citiți cu atenție prospectul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 Simt că o parte din mine este a.